Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Lokátor című tudományos ismeretterjesztő műsor a civil rádióban az FM98-on. A mikrofonnál nagy Helga. A mai műsorunkban a fizika magyarországi kultúrtörténetének egy igen izgalmas korszakát mutatjuk be a Magyar Tudománytörténeti Intézet egyik kutatójának segítségével. A klasszikus newtoni fizika kiteljesedése és az einsteini elméletekkel kezdődő modern fizika megszületése közti tudományos élet rendkívül gazdag volt tehetségekben, elméleti és kísérleti területen egyaránt, és ez nem csak nemzetközi viszonylatokban vizsgálható, hanem a két világháború közti Magyarországon is, ahol szintén igen jelentős alkotók és oktatók tevékenykedtek. A kísérleti technika fejlődésének következményeként a klasszikus fizika módszereivel leírhatatlan, előre ki nem számítható jelenségekkel szembesültek a tudósok, amelyek új problémák, új megoldandó kérdések és új elméletek felé mutattak. A kérdésfeltevés módja is megváltozott. A miértek helyett a hogyanra helyeződött a hangsúly, és a természettudományok filozófiai problémái is élesebbé váltak. A következő egy órában Füstös László fizikus egyetemi docenssel beszélgetünk a két világháború közti Magyarország oktatási helyzetéről, ezen belül a fizikai képzés fejlődéséről, kiváló tehetségekről, Neumann János Vignerjenő, Tellerede, Szilárd Leo, Baj Zoltán, Ortvai Rudolf és kortársaik tanítóik tevékenységéről. Hogyan keveredett ehhez a témához? Milyen érdeklődéssel és milyen tanulmányokkal jutott el idáig? Mi az, ami befolyásolta az érdeklődését? Márki, fizikus vagyok, tehát a, a fizika utáni érdeklődés az nem különös, és amikor még elkezdtem a pályát, akkor mindjárt kaptunk egy lehetőséget, hogy írjunk egy könyvet, Mexwell, és ketten írtuk Huszán Miklóssal, még 1968-ban. És azóta is érdekelt a fizika története is, hát ugye, ott tanítottam a műegyetemen, tanítani pedig sokkal könnyebb, hogyha az ember ismeri a történeti hátteret, meg a történeti vonatkozásokat. Na most a, konkrétan a magyar fizikával kapcsolatban a történethez úgy kerültem közelebb, hogy volt a omiknak egy Országos Műszaki Könyvtár, amik, egy sorozata, hogy különböző jeles magyar tudósokról készített CD-ket, és ebben szerepeltem a 90-es években, tehát ott több ilyen CD készült, Gábor Dénesről, Baj Zoltánról, Vignel nőről Másokkal is, tehát az adta azt, hogy ezekkel az emberekkel foglalkoztam, és időközben kiderült, hogy ahol vagyok, az is egy tudománytörténeti érdekesség. És az én első egyetemi főnököm is bevonult a tudománytörténetbe, a Gombáspárt átővel, és érdemes volt foglalkozni, és is az iskolájával. világháború közötti Magyarországot a politikai kaotikusság határozza meg. Ugye a két világháború között gazdasági válság, újrarendeződés, tanácsköztársaság, és aztán a, a, annak a megtorlása, Magyarország kétharmadának az elvesztése. Nagyon keveset hallunk a kulturális és oktatási közegről ebben az időszakban. Viszont rengeteg tehetség indult el ebben az időben. Hogyan tudná jellemezni ezt a korszakot az oktatás területén? Ez a korszak érdekes volt azért is, mert a sok békétlenség és kudarc mellett itt akadtak leginkább sikerek. Persze ez sem akkor. Kezdődött, tehát, hogyha jellemezni akarjuk, akkor meg kell nézni, hogy mi volt a század elején, és az, hogyan fejlődött tovább. Részben ez is nagyon érdekes, mert teljesen politikálótól átszült dologról van szó. Mert ugyan a század elejét mi jellemezte az, hogy volt Magyarországon három olyan egyetem, ahol komolyabb fizika oktatás folyt. Tehát tulajdonképpen abban az időben a fizikát, meg a kutatást is csak a tegyetemi emberek művelték, nem nagyon volt más példa. Akadt néhány nagyon nevezetes középiskolai tanár, mint mondjuk például a Kága Irén József, akivel egy delég magyar ember írt a diszertációjában, mint a magyar nők eltaposott helyzetének a ellenpéldájaként, mert nem figyelt fel arról, hogy nem csak Irén, hanem József is. Egyébként tényleg volt ilyen neki jelentős szerepe volt a rádió, és szerintem még a felfedezésében is, de mindenképpen az elterjesztésében, a század első éveiben, inkább a 19. század végén, még Mark Korninak is volt a kapcsolatai vele, és ebben, ebben inkább a Károly volt az érdekesebb figura. Hát ezt csak úgy mellékesre mondom, hogy... Azért akadtak itt-ott egyetemen kívül is a fizikában jelentősett alkotók, de hát ez ritkaság volt. A fizikát meghatározó személyiség 5. S volt, aki 1919-ig élt, és addig vitathatatlanul ő volt az, aki a magyar fizikát reprezentálta az ő emberei mind a három egyetemen ami azt jelentette, hogy a bőrcsészkaron, a budapesti bőrcsészkaron ő volt a kísérleti fizika és az elméleti fizika pedig az ő utóda, már régóta Fröli Hizidor. A másik két egyetem, a kolozsvári Egyetemen Tan Károly volt volt egészen 17-ig a kísérleti fizikának a vezető professzora és Farkas Gyula volt az elméleti fizikájén. De voltak még más nevek is, akik szintén jelentősek, és figyelembe kell venni, például a technikai fizikának a, a fejfeltétel, akinek a rádió voltak eredményei. És a műegyetem pedig, ahol szintén több fizika tanszék volt, a meghatározó is Schuller és Wittmann-Ferenc voltak, akik a... Mondjuk, hogy a szokványos fizikát művelték, tehát nem voltak különösebben kiemelkedő emberek, de nagyon jól csinálták a művészeti fizika oktatást, és ugyanakkor a művészeti föltűnt egy különös hatásos egyéniség, az Emplény győző, aki az elméleti fizikában elérte azt, hogy neki létesítettek egy tanszéket 1912-ben. Lehet sajnos a gyors felívelést a háború szüntette meg, mert 16-ban elesett az olasz fronton. Tehát akkor ha azt nézzük, hogy a két világháború között miből indultunk ki, miből honnan indultunk el, akkor ezt kell látni, hogy, hogy volt ez a három egyetem. Indultak más egyetemek is, kezdődtek a háború előtt, tehát a Pozsonyi Egyetemnek inkább csak jogikara jött létre, és a Debreceni Egyetem, amelyik tervezte inkább a természettem oktatást, és majd a háború után lesz ebből valóság. És akkor a 20-as évek költől lehet a folytatást számítani, akkor már 5-ös nem élt, az ő helyét tankáról foglalta el, a kísérleti fizika élén, a földi kiziló az még maradt a fizikában, és, és akkor ott volt, hogy kolosszban nem volt már, a Magyar Egyetem megalakították a Szegedély Egyetemet. A a Kolosvári-nak a folytatásaként. Tehát ez a nehézkesen indult. 1920-ban megszervezték a transzemélyzetet, de még nem volt meg az egyetem. Aztán, amikor meglett, akkor viszont valamossan fejlődött és egy fontos egyetemben vált. A már Egyetemen mindjárt azok kezdtek, akik a kolozsvári folytatást jelentették, tehát a kolsvári elméleti fizikát Farkas Gyula betegsége miatt befejezte, nyugdíjba vonult, és az utóda Ortvai Rudolf, az most már a Szegedi Egyetemen lett egyetemi tanár, és nagyon érdekesen alakult. aztán később a Szegedi Egyetemen a kísérleti fizika se, ezt külön érdemes megvizsgálni. A Műegyetemen pedig az ugyancsak Kolozsváron indult, és annak a utódaként számító Bogány Béla vette át a fizika oktatását. A két tanszékből a másikon Wittmann Ferenc addig megmaradt, amíg, amíg élt, tehát 30-ig, és attól kezdve egy, egy fizika tanszék maradt a Műegyetemen. és pont ebben az időben hatalmas tehetségek indultak el külföldre. Ugye Vígner Jenő, Kármán Tódor, Gábor Dénes, itt ugye a máslakókat fel lehetne sorolni, akiket utólag így máslakóknak nevezünk. Magyarországon mi adta meg ezeknek a kezdő tudósoknak ezt, ezt a hatást, ami erre a pályára terelte őket, vajon? Hát itt személyenként kell dolgot, Megvizsgálni igaz ugyan, hogy vannak hasonlóságok, de akkor is mondjuk, ha már fölmerült Kármánnak a neve, akkor ő egészen más volt, mert ő már akkor befutott ember volt, elismert volt Európában, Áhemben volt neki múltja és tudományos eredményei, és itt a tanácsköztársaság idején pedig komoly szerepem. Ő ennek megfelelően aztán menekült is vissza Áhenbe, és aztán később van Amerikába, és hát világhírű repülőgép tervező és az Egyesült Államok szerte megbecsült ember. Volt egy olyan réteg, hát a marsnakókban én Wignernek a pártján vagyok, aki nem szerette ezt a mert úgy érezte, hogy ez úgy elkülöníti őket, és nem szeretett mastokú lenni. De hát azért volt bennük közös sajnos, és az a közös, ez az volt, hogy a 20-as években megerősödött Magyarországon az antiszemitizmus, és ez kényelmetlen helyzetet teremtett. Nem volt lehetetlen, szóval a numerus clausus, a nagyon tehetséges embereket nem zártak ki, tehát nem arról volt szó, hogy nem iratkozhattak be az értemre, de viszont például a szilárd leholt, és nyugtányította azt, hogy néha megverik. És az inkább arra ösztönözte, hogy külföldön folytassa a tanulmányét, és ugyanez volt a helyzet Wigner jelővel, Naimann Jánossal, Gábor Dénessel. Az itteni légkör nem kedvezett nekik, tehát a Gábor Dénes is elkezdte az értemet a és két Évből vannak is vizsgái, de utána kényelmetlen volt, hogy ilyen légkörrel foglalkoznak. Ráadásul inkább villamosmérnök szeretett volna lenni, az pedig itt nem volt. direktben ilyen képzés, különböző motivumokkal, de az alapvető ok azért ez a fajta kényelmetlenség volt, ami nem feltétlenül direkt politikai nyomás, hanem közvetett. Egyszerűen a különböző ifjúsági szervezetek azok elsősorban a Mű Egyetemen tevékenykedhettek és, és randalíroztak. Tehát pokollát tették a zsiló hallgatóknak az életét. Ez, ez sokban hozzájárult ahhoz, hogy külföldre kerültek a tehetséges magyar gyerekek. És hát ezekből igen hamar nagy emberek lettek, meg volt a lehetőségük, hogy visszajöjjenek Magyarországra, egyetemen esetleg, de ez már inkább csak elvi lehetőség volt, mert, mert nem igen szerették azért a zsidó embereket egyetemi tanárnak sem. Nem arról volt szó, hogy nem lettek volna, de ha egy pályázat volt, akkor ott nem volt előny. Érdekes a pályázat szempontjából a legérdekesebb a Baj Zoltánnak a sorsa, mert az sok mindenre rávilágít, arra is rávilágít, hogy voltak ennek a korszaknak nagy kultúrpolitikusai, mint például Lébezberg, aki a Baj Zoltánt behelyezte a Szegedi Katedrában. A dolog úgy kezdődött, hogy Baj Zoltán éppen a külföldi ösztöndíját töltötte Németországban, amikor közben a Szegedi Egyetem elméleti fizika tanszéke megüresedett és pályáztak rá. De hát az egyetem, pontosabban az egyetemnek a pályázatot előkészítő bizottsága azt javasolta, hogy hívják meg erre a tanszékre Császár elemért, aki egy igen ambiciózus és különben tehetséges ember volt, de különösebb fizikusra jellemző talentum nélkül inkább szolgalmas volt, mint invenciózus és ezt a pályázatot a minisztérium nem fogadta. Pontosabban azt nem fogadta el, hogy meghívása a töltségbe a Tanszéget, hanem ragaszkodott hozzá, hogy legyen kiírt pályázat, és akkor rangsorolták a beérkezett pályázatokat, és ebben a rangsogban is jelentősen beleszóltak a szakértők elsősorban, a Pesti Tudomány Egyetemnek a fizikus professzora révén, és végeredményben úgy alakították, csülték, csavarták a dolgot, hogy a szeredi pályázott a javaslata ellenére Bajzoltánt hozták ki győztesnek, és az a lehető legjobb megoldásnak bizonyult, mert Bajzoltán ilyen módon 30 éves korában szegeden értem, tanár lehetett, tulajdonképpen a Klébezbe jó voltából, aki előzőleg már megbeszélt. Te vele, hogy ha lesz neki itt helye, akkor ő hazajön. Jó formán akkor ebben az időszakban bajzoltam volt az egyetlen, aki külföldi tanulmányok után visszatért, ugyanúgy, ahogy annak idején Ötvös Lórán Igen, hát Ötvös Lóránnak különösen Ötves. könnyű volt ez a visszatérés, mert jó. Jó beágyadott családból származott, a papája éppen miniszter volt, szóval nem volt nehéz, de a Baj Zoltának sem volt nehéz, mert ő szeretett Magyarországon lenni, tehát ő nagyon, nagyon megtalálta a helyét, és őt érdekes módon a háború után túrták ki az országból, kifejezetten a Gerő Rákosi jó voltából, akik a addigi ipari vezetőket hát rossz esetben megsemmisítették, de mindenképp eltávolították, úgyhogy a vajzó után volt. Végeredményben ő is Amerikába kényszerült, és Amerikában találhatja meg az ember a photomultiplier kiállítva a Washingtoni Múzeumban, és ott valósította meg a fényre szabott méterét is. Tehát ez már egy következő politikai felvonás a hazai pályán. Itt egyébként hozzá kell tenni, hogy azzal együtt, hogy a igazán kiemelkedő és Nobel-díjas, meghatározó tudományos személyiségek, külföldön maradtak, vagy külföldre kerültek, még mindig nagyon jó erők adták a magyar fizikusok, fizikus társadalmat. Tehát azok, akik az itteni egyetemeken dolgoztak, azok elég jelentős erőt képviseltek. Ez egy érdekes dolog, mert a fizikában különösen szét tud válni az invenciózusság, meg az átfogó ismereteknek, a jó oktatásnak, a jó befogadásnak a képessége, és itt ez úgy mutatkozott meg, hogy bizonyos emberek nagyon határozott találmányokkal erőteljes ipari részvétellel vitték előre a fizika ügyét, ami hát ekkor lett egyáltalán ügy, mert addig a fizika egy jelentéktelen stúdium volt, még a neve is bizonytalan volt, hogy természet annak kell hírni, vagy minek. Hát gondolok itt elsősorban Pogány Világok aki a fizika professzor volt, és ő Mind a tudományban, mind pedig a technikai alkalmazásokban kiválóan részt vett, tehát megismételte a helyasszárnyák kísérletet, ami az általános relativitás elméletnek egy fontos támasza volt abban az időben, és bevezette Magyarországon, vagy hát legalábbis jelentősen fejlesztette a szezmikus kutatásokat. A vékony rétegek fizikájának az elindításában, a spektroszkópia iskola kialakításában is szerepe volt, ez a spektroszkópia iskola aztán a háború után a magyar fizikának egy különösen hatásos vonalát jelentette a Budó-Kovács féle folytatásban, mert a legnagyobb alakiai sajnos a háború alatt meghaltak. A Budapest értemnek a bölcsészettományi karán a kísérleti fizika vezető ember a Tank Károly volt, aki nagyon korrekt, nagyon határozott, haladó, szellemű fizikus volt, tehát minden Hasznos mozgalmat támogatott, többek között például a ügyében is a szakmai hátteret ő jelentette, és szoros szövetségben, mert a Hortvai Rudolf, aki az elméleti fizikában tudta azt, hogy mi az, ami fontos, és ő volt végig barátságban a kívülre került magyarokkal, tehát az ő nevelezéssel, Naimán Jánosra, Winnnel ez egy külön könyv, és egy külön kultúrtörténeti érdekesség, az hogy neki nem sikerült ezeket az embereket hazahoznia, az már nem az ő hibája, mert ezeknek az embereknek nem volt érdekük, hogy hazajöjjenek. Az járult hozzá véletlenül, hogy Magyarországon kevés lehetőség volt igazán kísérleti fizika laboratóriumokat építeni. Például Alhempé szélcsatornát kellett építeni, Kármántódornak, de a többiek is gondolom egy nagyobb infrastruktúrát és egy ilyen globálisabb bázist szerettek volna Magyarország. Lehet, hogy ilyen szempontból anyagilag és szellemileg is szűkösnek bizonyulhatott. Az önmagában egy érdekes kérdés, mert való igaz, hogy az egyetemeknek az ellátottsága az mindig is szűkös volt az is magad, tehát nagyon sokat nem teltek azon kívül, hogy bizonyos kísérleteket a hallgatóságnak megmutattak. De ugyanakkor kialakult egy nagyon jelentős ipari laboratórium, az Egyesült Izzónak a laboratóriuma, amelyik jelentős eredményeket produkáló fizikusoknak a együttese volt, az is érdekes, ez ilyen politikai következmény volt a labornak a személyzeti állomány, mert aki kitalálta a Snerdipót, az egyszerűen csak a General a példáját vette alapul, hogy ott ők jó megvannak, Amerikában eredményesek, és hát miért eredményesek? Nyilván azért, mert van egy nagy kutató laboratóriumok, hát akkor legyen nekünk is, mondta, és erre nem sajnálta a pénzt. Először is megszerezte hozzá azokat az embereket, akiket a rezsim háttérbe szorított, mert gyanúsak voltak, mert 19-ben nem igazolták őket makuláltanul. Tehát Fejfer Ignácot kérte fel a labor vezetésére, aki pont egy ilyen ember volt, aki nem tetszett a rendszernek. És ő, a fejfel, tudta azt, hogy hol vannak azok az értékek, akiket érdemes ebben a laboratórumban beszervezni. Tehát például Serényi Pál és bódémre, pontosan ilyen értékek voltak, akik háttérbe szorultak a 19-es múltjuk miatt. És itt nagyon nagy nyerességet jelentettek az izolámpa gyártásnak. Mert az izolámpagyártást nem úgy kell elképzelni, hogy mindegy tiszta ipari produkciót ebben a laboratóriumban, ebben az ipari laboratóriumban, mert az anyagi lehetőségei sokkal nagyobbak voltak, mint az egyetemekért, mert itt nem adtak olyan utasítást, hogy most tessék napról napra a lámpával foglalkozni, Tessék úgy dolgozni, hogy annak a végeredménye az Izzónak hasznos legyen. Tehát egy viszonylag elég tág határa között lehetett kutatni, és ezt meg is kapták a lehetőséget, sokkal jobb fizetés, mint amikor életemen dolgoztak volna. Jellemző erre, hogy amikor. Bajzoltának szüksége volt arra, hogy Szegeden megvalósítsa az ő elképzeléseit fotomultipláljára az elektronos rokszorozóval kapcsolatban, akkor az izóval került kapcsolatba, tehát onnan kapta meg azokat az eszközöket, amiket egyébként nem tudott megszerezni, és az a kapcsolat az annyira elmélyült, hogy végül Bajzoltán ott hagyta a Szegedi Egyetemet, és eljött az izzóva a laborvezetőnek. Tehát itt műszaki igazgató lett, és. Az ízó pedig csinált neki egy tanszéket a művészeti hát a műszaki egyetemen az atomfizika tanszék az a bajzoltán érdekében született, egy alapítványi tanszék volt, amit az Aston-Lipot adományából csináltak. Az Aston-Lipot ilyen nem volt egyáltalán hajcároskodó, állítólag a gyáron belül nagyon, de ha azt mondták neki, hogy 200 ezer nem lehet jó megcsinálni, akkor megy a Megvetted a tanszék, és bajzótán sokat fejlesztett az Egyesült Izzónak a kutatóján, és fontos eredményeket érte a műegyetemen is. Tehát azt a két dolgot teljesen összehozta, úgy, ahogy az ember elvárna egy műszökegyetemtől. Hát látni való, hogy itt a dolgok nagyon szépen összefüggnek, és ha ügyes emberek vannak, akkor a hátrányból is előnyt tudnak kovácsolni, a politikai háttérbe szorításból is egy ütőképes labogatóimba tudnak összehozni. A a fizika oktatása, abban az időben halljuk, hogy sorra gyarapodtak a tanszékek. Milyen lehetőségeket nyújtotta az akkori diákoknak, a fizikát tanultak? A népszerű az egy érdekes kérdés, mert általában az a népszerű oktató, aki egy a diákoknak a pillanatnyi érdekeit képviseli, ami nem biztos, hogy a hosszú távú érdekeivel megegyezik, Na de mindegy, a végeredményben a műegyetemen a pogánynak a ténykedése olyan volt, hogy ő ugye elsősorban gépészmérnökre tanított, és híresen kegyetlen ember volt. Azon az elven, hogy akinek van össze, azt érdemes támogatni, meg nincs, annak más a helyet. Nagyon szörnyű történetek keringtek úr, de valójában azért a kicsit is tehetséges és megfelelően szolgálmas embereket is, Segítette, úgyhogy nem volt rossz, csak igen sok ember úgy gondolta, hogy na most az ő ez emiatt feneklett meg itt az egyetemem. A másik pedig, hogy mi volt a tanárokkal, meg ugye a tudományi tanárokat képeztek. Tehát fizikaszakos tanárokat, matematikafizikaszakos tanárokat, akár Szegeden, akár Pesten majd később Debrecenben korárt jó színvonalú oktatás folyt ezek a nagy Tehát Úgynevezett európai színvonal, ami azt jelenti, hogy jó minőségű diplomákat adtak ki. tehát Akik megkapták a diplomájukat, azok tényleg jó szakemberek lettek, és a népszerűséget más vonatkozásban nehéz tárgyalni. Érdekes, hogy Ötvös Lóránd és Fröli Hizidor nevét említette. Róluk hallottam, hogy egyszerűen ignorálták, mondhatni úgy, a modern fizikát, az Einsteini elméleteket, holott Einstein a gravitációs kutatásait Ötvösnek abszolút felhasználta az elméletéhez mikor kezdődött el a modern fizikával való foglalkozás és annak az oktatása Magyarországon és mit is jelentett akkor a modern fizika és azért is kérdeztem, hogy népszerű-e hiszen akkor a fizikának egy ilyen nagyon forradalmi állapota volt. De elsősorban ortvai tudott érvényesülni mert ő napi szinten követte eseményeket és az elméti fizika legújabb fejleményeit már másnap tanította is. És az, aki ezt hajlandó volt követni, tudta követni, annak ez, ez nagyon jó volt. Tehát egy bizonyos elit számára ez, ez különösen kedvező feltételt jelentett. ha mostan pedig az ötvös földi dolgot illeti, hát valóban ötös elég konzervatív szemléletű volt, de ő nem foglalkozott a relativitásra, mert természetesen nem is ellenezte, vagy nem, nem keveredett ebben a tekintetben semmilyen nézeteltérésben mértékadó körökkel, ő elsősorban a saját, mondjuk azt, hogy geofizikai kutatása volt elfoglalva. Ez a dolog, hogy Einstein felhasznált ötvös eredményeit, a súlyos és tehetetlen tömeg azonosságát illetően, az olyan dolog, hogy megmondták Einsteinnek, hogy vannak ilyen kísérletek, de ő, amikor ezt megcsinálta, nem is tudta, hogy vannak ilyen kísérletek, úgyhogy kölcsönösen jó voltak egymás mellett, nem bántották egymást, és amikor idegült ez, akkor persze Einstein megült neki, hogy itt ilyen nagypontosságú mérésekről van szó. Ez aztán később, jóval később igazolódott, hogy ötvös művésze volt a szakmájának, és olyan pontosságú kísérletet volt képes végezni, amit 50 évvel később is évek munkába telt az egyszerű reprodukció. Pedig a technikai feltételek azóta, ez alatt, az idő alatt igen nagyot változtak és javultak. Frölli-Krizidónnak a híre rosszabb, mint a valóság, tehát ő róla azt terjedte, hogy ő még a Maxwell-méletet sem hitte, nem, hogy a relativitás elméletet. Hát ő valóban egy ilyen precíz, optikai kísérleteiben belefeledkező korrektúri ember volt, aki a mechanika egyes es dolgait végtelenségig tudta részletezni. De ugyanakkor az, hogy a Maxwell-mérttel lett volna tisztában, az rágom, mert a fiatalabbkori dolgozatai kifejezetten a Maxwell-mértnek a tagolásával, a pointing vektor értelmezésével foglalkoztak. Tehát biztos, hogy ő számára ez nem volt egy elfogadhatatlan dolog, sőt ő kifejezetten érdeklődött ez iránt, csak nem ez volt az ő kutatási területe. És végeredményben, amit tanított, az meglehetősen konzervatív volt, az újabb kvantummechanika felé mutató, atommagok felé mutató dolgok nem igen vett tudomást a tanításában. Tehát amikor 1928-ban nyugdíjba ment, akkor ebből a szempontból nem indokolt volt, hogy nyugdíjba menjen, különben se eltöltött 50 évet a ami elég szép rekord. Mi volt ebben az időszakban a századforduló ötvös tevékenysége és a második világháború között, amivel Magyarország esetleg hozzá tudott járulni a fizika, mint tudomány fejlődéséhez? próbáljuk összeszedni, hogy mi. Az előkészítették az atombombát, ugye ez nagyon szép dolog volt, de bár ez is olyan, hogy, hogy való igaz, hogy számos mozdanatában a Szilárd Leon és Wigner Jenőn múltak a dolgok, és az első reaktor is végül is. A Wignerem, mint reaktormérnökön múlatszal vannak ezek a dolgok, amik eléggé ismertek. közismertek, és hogy a csoport emért megalapozása a 30-as években szintén Wigner köszönhető, és hogy Nagy János hatalmas eredményei ebben az időszakban születtek meg. Fontos volt az, amit Baj Zoltán elért, a fotomultiplier fejlesztésében, tehát hogy milyen kis fényintenzitásokat tudott ő már észlelni az eszközével, milyen érzékenységű eszközt tudott megvalósítani. Ezzel tényleg a világ élvonalába került, hogyha itt ilyen verseny lenne. Az azóta is egy fontos eszköz a fotomultiplier, mert atomi szintű folyamatokat tud makroszkópikus jelekké varázsolni. Na most a, ugyanakkor ugye az is egy érdekes dolog volt, és növelte a hazai tudománynak a tekintélyét, amikor aztán Bajzótának a háború végén sikerült a Holdrada kísérletem, ami a lehetőséget és a technikai felszereltséget véve abszolút bravúr, hiszen három héttel közelítették meg az amerikai eredményt, egészen mások voltak a viszonyok. Ide lehetne sorolni az Izó laboratóriumban elért eredményeket is, hogy például Selényi Pár a Xerox eljárást. Az más kérdés, hogy az Izó nem állt mellé, és így nem tudták szabadalommá, vagy gyártásba vitt szabadalommal fejleszteni, de magát az eljárás biztos, hogy ő fedezte fel. És a Brody féle kripton lámpa is mint ipari termék, magyar találmány, tehát annak a megvalósítása és ezzel az izónak a növelése, és szintén ennek a laboratóriumnak a eredménye. Voltak lényeges eredmények a spektroszkópia területén, a művegyetemi laboratóriumban, a pogánynak egyéb kísérleti eredményei szintén nemzetközileg elismertek voltak. Ott az elméleti fizikában időközben egyre jobb eredményeket érte a Gombás Pál, aki, az atomstatisztikus elméletében, hát 49-ben jelent meg az ő monográfiája, de addig a cikkei mutatták, hogy itt egy komoly iskola van kialakulóban, amit mindazok, akik ehhez értenek, azok tudtak méltányolni. A tudomány Egyetemben ott a tevékenysége elsősorban a szervezési tevékenység volt, tehát ő hatalmas összejöveteleket, kolokvimokat szervezett, a legnagyobb fizikusok jelentek meg, amíg ez lehetséges volt, a háború előtti években is. Rendszeresen tartottak előadást, naiman végnél, mindenki, aki. A számított, és hát persze nem csak a magyarok, hanem a Heisenberg is itt járt, és a többi nagyság, akik fölfigyeltek arra, hogy ez a magyar műhely, ez egy olyan hely, ahol érdemes megszólalni. a fizikai eredmény különösebben nem tudok, hogy született volna ebben az időben, itt Magyarországon. De készültek a dolgok, mondjuk úgy már Gábor Dénes éppen, hogy nem fedezte fel az elektromikroszkópot, mondjuk annak az eszköznek a segítségével fejezte fel a Sztáguska, Gábor Dénes kezdte a munkásságát, de viszont már csak két év kelet a háború után, hogy a holográfiát megtalálja és megírja a dolgozatát, ami a holográfia alapja. Hát az sem úgy lett egyik percre a másikra, ahhoz Gábor Déns egész tevékenységére szükség volt. Azt lehet mondani, hogy Magyarországon most eltekintve a a szakadt, Fizikusoktól, akik persze többnyire vegyészmérnökök voltak, de hát fizikát műveltek, még Naima János is vegyészmérnök volt. Ezektől eltekintve is egy jó színvonalú fizika nem csak oktatás, hanem művelés jellemezte a korszakot. Szegény körülmények között volt még egy érdekes hely, azt nem szabad elfelejteni, a posta kísérleti állomás, ahol a postának megfelelő dolgokkal foglalkoztak 8-tól És attól kezdve szabadon használta bárki a saját hútatása érdekében az állami eszközöket. És például Békési György itt végezte azokat a kísérleteit, amik később a belső fül mechanizmusának a fölfedezéséhez és a noved vezettek. Azt már Amerikában kapta meg, de ezek ír a tevékenységekért. De csak mondom, hogy itt készültek dolgok, tehát nem ekkor volt az agatás ideje, de tulajdonképpen ezekre a vizsgálatokkal kapta ő aztán a volt jelentősége, amit itt végzett el. Ez a posta kisäti állomás, ez egy ilyen szempontból, hogy fontos, fontos létesítmény volt. Hát az, hogy egyáltalán mód volt mikrohullámú jeleknek az előállítására, az is részben az izú a Eredménye a kapcsolatot tartottak szintén az életemnek a megfelelő embereivel, és még más standard, nem tudom, akkor így hívták el, de később ez volt a neve, ennek az embereivel, akik a mikrolyámú csöveket megcsinálták. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy végül is tényleg egy az ország gazdaság lehetőségeit meghaladó mértékben jó színvonalú fizika fejlődött ki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 When the saints go marching in Marching Yes, I want to be in that number When the saints go marching in és a mérnöki tudomány mindig fontos volt a háborúkban. Milyen találmányok voltak használatosak ebben a két háborúban esetleg, amit kifejlesztettek? Az első világháborúban, én magyar találmányokon nem tudok, akik katonák lettek, fizikusok, azok többnyire részt vettek abban, hogy hogyan lehet megállapítani egy ütegnek a helyzetét, a helyét. Ebbe halt bele Zemplén Jéző is. Ő is ilyen műveleteket végzett az olasz Fonton, és hát meg is állapították, hogy honnan lovik őket, de mégis eltalálták, sajnos. Ilyen hasonló dolgokkal foglalkozott a Selényi is, de hát ő nem ettől lett híres. Bizonyos gyakorlati eredmények voltak ott, amik nem volt publikálása. A II. világháborúban már szó esett arról, hogy feladatul kapta az izó, hogy fejleszen ki radarberendezést. És a németek nem adtak hozzá semmi segítséget, tehát ők maguk igyekeztek radarra, zöldágra vergődni, de végül szerencsére nem sokkal idottak. A bajzoltániék eljutottak odáig, hogy föl tudtak ismerni a radar képernyőjén megjelent, mit tudom én, egy hajó vagy egy repülőgép a utolsó időben, de már amire bevetették volna, eddig a már lényegében nem volt szerepe. Nem volt a szinte légálhárítás, amire a radar elkészült. Persze biztos na, nagyobb összereget lehetett kapni, hát ilyen furcsaság voltak, hogy az Egyesült Izzót azt nem érte légi támadás, de hát ez nem azért, mert a háborúban a technika fejlődik, hanem mert volt benne amerikai résztulajdon, és ők nem akarták a saját tulajdonukat bombázni, aminek az volt a következménye, hogy jöttek az oroszok, és nagyon örültek neki, hogy egy teljesen épp híradástechnikai gyárat találnak, viszont nem jutottak hozzá, úgyhogy szétszedték, elvitték, nem látták használt, hát ez egy ilyen furcsa a történet, de az biztos, hogy akkor adtak pénzt arra, hogy a radart fejleszték, hogy általában a hadi fejlesztésekre. Szóval, ha azt nézzük, hogy a háborúban miket értek el, hát bizony, hogy a az atombomba az kifejtett a háborúnak a terméke, hogyha nincsen háború, akkor arra nincsen pénz. És Igaz ugyan, hogy amikor a Vigner, Szilárdló, Tellerféle társaság megszerkeztette ezt a bizonyos levelet, amit az Einstein aláírt, és eljuttatták az elnökhöz, az közvetlenül nem sokat eredményezett, 6000 dollárt, ami jó dollár volt, de azért sok jelentősége nem volt ahhoz képest, hogy milliárd dollárba került végül az atomomba. Az azt kellett, hogy elinduljon a Manhattan Project, hogy bizonyos angol kutatók is erre a megállapításra jussanak, hogy a bombát érdemes, és meg kell csinálni, mert különben könnyen lehet, hogy majd a nácik csinálják meg. És akkor gyorsult fel ez az egész. De ez az egész mind tényleg egy háborúnak a következménye. A háború következménye volt azok a lehetőségek is, amikhez mondjuk a Kármán jutott a szuperszonikus repülőgépek fejlesztésében, majd később a Később értek be az eredmények, de akkor fejlesztettek már. De ez így igaz, hogy a háborúban több pénz jut a technikára, és bizonyos területeken hát nagy eredmények is születnek, amit később azt nem fel lehet használni a békés célokra is. Például a azok is mint egy melléktermékként, de elkerülhetetlen melléktermékként születtek meg. Hát meg kell csinálni azt az anyagot, amiből a atombombát lehet csinálni, de ugye mai napig működő reaktornak az alapját jelentették. Mindvégig férfiakról volt szó, ugye ez a téma, az a nők helyzete a tudományban ma elég népszerű és felévelésnek örvend, tud-e említeni egy-két női résztvevőt a fizika ekkori életében? Én nekem most a magyar vonalon, a Fórum Maduna neve eszembe, aki a 40-es években a kozmikus sugárzásban érte a eredményeket, és aztán ő is Amerikába került. Hát nyilván ott, ahol sokan dolgoznak, egy laboratóriumban ott a nők szerepe is kimutatható, csak erre ez nem nagyon kapott hangsúlyt. tehát a vezetőkutatók között nem volt nő, és hát a századforduló idején akkor arról volt szó, a nőmozgalmak azt tudták elérni, hogy a nők beiratkozhassanak, hallgatónak az életemre. Persze a Franciaország, hát ha már arról van szó, hogy a <coughs> Madame Curie, akkor nagyon megszenvedett a hogy nő volt, mert fiába volt nobel akkor egyszer csak kiderült, hogy már régen ehhez vagy volt, hogy van neki egy kapcsolata egy másik, egy fizikussal és a földút egy derék francia családot, tönkretett, és őrű batrányt kavartak, és ilyenkor nem elég, hogy valaki idegen, meg nő, hát akkor mi a legjobb összefoglaló, idegen gyűlölő az A zsidó. Pedig nem volt zsidó, egyáltalán lengyel volt. Egy kicsit azt hompított a dolgon, hogy megkapta a második Nobel-díjat, mert úgy igazán neki a világháborúban kellett bizonyítani azzal, hogy ő maga is vezetett menti autókat, és a rádióaktivitással segítette a diagnózis és akkor úgy megbékéltek. when the saints go in, in, the saints go marching in, marching yes I be in that number the saints go marching in. A magyar fiatalok, akik később Amerikában teljesítették ki a karrierüket, ők itt gimnáziumba jártak. Mindenki nagyon nagy nosztalgiával emlékezik vissza az akkori gimnáziumoknak az oktatási színvonalára és mechanizmusára. Ennek tényleg van annyira jelentős hatása lehet -e egy egész életet meghatározó karrierre? Úgy néz ki, hogy valóban, tehát a magyar középiskai oktatás az nagyon jó volt megszervezve az 80 as években, Trefort Ágoston, és másokat sokat nem legetett Kármán Tózónak az apja, a Kármán Múlva voltak a megalkotója, és ezt ők nagyon jól megcsinálták, tehát ez a rendszer, ez az algymnázium, gimnázium, főgymnázium rendszer, meg reál, meg minden, nagyon jó működött, és jó tanárok voltak, a Fasori gimnázium ugye az egy evangélikus gimnázium volt, de sokkal liberálisabb nézetekkel, mint akkor egészében, tehát majdnem minden származású gyerek ott végzett ebbe a Fasori gimnáziumban. De nem volt ez a Marco gimnáziumban sem téma, ahova egyébként a Gábor dénes járt, és még tanította olyan, aki benne van a tanárunk kéremben, mert ugye a Karint is oda járt, és tudjuk jó, hogy a Karinti-nak a fizika tanára, az név szerint szerepel a Kísérletezek című írásában, és két évig a művegyetemen ő volt a tanaszék is. Tehát érdekes összefoglódások ezek. És valóban a Wignernek a lóvait elolvassa az ember, vagy a Gábor dénesét, a Gábor és azt mondja, hogy ő mindent a középiskolai tanájainak köszönhet, az életememben már ez nem nehezedtek hozzá. De itt nagyon jó volt, és, és Wigner is csodált emlékszik vissza a Vácztásztól, aki neki mindig könyveket adott kölcsön. De ezek olyan szigorú, de a jók számára nagyon jó iskolák voltak. Átgondolt tananyaggal, hogy ha az ember megnézi, hogy ezek az emberek tényleg kizárólag a tanításnak értek ezek a tanárok. Tehát nem kellett mással foglalkozniuk, és kitármált jó tanárokat. És ebből persze következik, hogy aztán a jó növendékek is. Nem arról van szó, hogy utána elrok, akkor mindenki Börr csinálnak, de megtalálják a Wignert, és akkor abból nobeldias lesz. A középoskai érettség, akkor egy nagyon jelentős dolog volt a 19. század végén, második felében. Attól lett az ember pár képes, hogy volt érettség ilyen. Pár százaléka a népességnek szerzett érettségit, mint két-három és aki ehhez hozzásegítette, segítette, az jelentős volt. Szóval a lényeg az, hogy akkor sokkal kevesebb érettségizett ember volt, mint manapság diplomás. És az a dolog azt jelenti, hogy manapság majdnem mindenkinek érettségie van, általános a középiskolai képzés. Nagyon nagy létszámú tanári társadalom alakult ki, és. Ez nem csak nálunk, de hát mindenütt a tekintének a jár. Persze meg lehet találni azért a kapcsolatokat akkor is, ha az ember elolvassa az akkor kiderül, hogy, hogy azért nem volt fenékig fel lenni sem. Tehát voltak, bőven voltak korlátok, de meg volt a lehetőség. Hát most is megvan a lehetőség, csak viszonylag kisebb mértékben, mint akkor. Vagy úgy érzem, hogy egy-egy múlik, hogy ott a tanár jól érzi magát, hatásos tudni lenni, vagy nem, tanáron is múlik, szóval akkoriban érettségizni az fontos volt, és ez egy óriási dolog volt drágos emberi válni. Részben negatív dolog is persze elszakított, de manapság ezt már nem tudjuk igazán jól elképzelni, csak az irodalomból. A 20. század nagy fizikai teljesítményei ehhez az időszakhoz köthetők, tehát a század elejéhez. lehetünk -e végül is, mint magyarok, büszkék arra, hogy a magyar tudósoknak, ennek a néhány említett világhírű tudósnak ehhez hozzájárulása van, tehát, hogy itt alakult ki az a szemléletmódjuk, ami által utána a világban a nagy világban létrehozhatták az eredményeiket? Na, hát tulajdonképpen büszkének érdemes lenni, és lehetünk is persze, mert hát jó hasznosították azt, amit itt megkaptak a középiskolától, a családi háztól, a társadalomtól. Szerették is az országot, hiszen még azok is, akik világéletükben kinéltek Egyesült Álmokban, azok is örömmel jöttek haza, A Teller is itt érezte a legjobban magát az utolsó tizenhány évében a Wimmerianő úgy járt, hogy ő nagyjából egyforma súlya született magyar és német nyelvűnek, de aztán magyar iskolába járt és nagyon szerette a magyar verseket, mindent magyarul tanult de Németországban élt húsz évig, és utána pedig az Egyesült Államokban. És amikor nagyon öreg lett, akkor elfelejtett németül is, meg angolul is, csak magyarul tudott. Hát ez egy betegség, de egy sajátos jellegzetes betegség, és el kellett mindig menni ottan diákoknak néhány órága, a vígnelgehez, hogy beszélgetni lehessen vele, mert más nyelve nem értett, elfelejtette a többi nyelvet. De még adi verseket akkor is tudott. És a terület is nagyon, még nagyon jó verset is írt magyarul. A Kármán ragaszkodott a vesszőihez és itt az ábetin lévő veszőkhöz. Nem volt hajlandó lemondani, ő nem Kármán volt, hanem Kármán. Szóval kitartottak a magyarságuk mellett, és fontos volt nekik az, hogy innen eredtek. Tehát nem volt ez teljesen egyértelmű, mert nem lehetett, hiszen egy Júpának a családját kiirtották itt a 40-es években, és nyilván megvoltak ennek a maga mindenfajta következményei, de, de nem csak erre kell gondolni, hanem arra is, hogy az itt dolgozó, Magyarországon dolgozó, hát fizikával foglalkozó, ahhoz kapcsolódó generációk is, amikor a fizika az egy fontosabb tudományág lett, után éppen a második világháború végére, akkor volt elég jelentkező ahhoz, hogy ebbe bekapcsolódhassanak, és ez elég szépen tudott folytatódni. A magyar rádióban hallottam, hogy Neumann János lánya is Amerikában felnőve ment férhez alapított családot, és az unoka, egy kis fiú unoka a múzeumba elmenve látta a nagypapája fotóját, és hazajöve mesélte, hogy látta a dinoszauruszokat és a nagypapáját, és hogy ők ugyanakkor éltek-e, ez volt a kérdése. Úgyhogy ne essünk ebbe a hibába, tudjunk meg minél többet ezekről a híres magyar tudósokról. Köszönjük szépen az interjút, Füstös Lászlót hallották. Visszahogyjunk. Az elmúlt egy órában Füstös László fizikus egyetemi docenssel beszélgettünk, a két világháború közti Magyarország oktatási helyzetéről, ezen belül a fizika képzés fejlődéséről, kiváló tehetségekről, Neumann János, Vígner Jenő, Tellerede, Szilárd Leó, Baj Zoltán, Ortvai Rudolf és kortársaik tanítóik tevékenységéről műsorunkat a civilrádió honlapján az archívumban még két hétig megtalálhatják, valamint a civiltudomány.hu oldalról is letölthetik. Búcsúzik a műsorkészítő nagy helga. A lokátort a civil rádió tudományos ismeretterjesztő műsorát és a műsorban szereplő kutatást az országos tudományos kutatási alapprogram támogatta.